Ja, hej och välkomna till ännu ett avsnitt av eh, Tommy filmar Niklas, en eh, lite vad ska man säga, surrealistiska namnting på denna podcast i alla fall. Och med mig ska jag tydligen ha, som vanligt, hoppas jag min vapendragare och partner, en bakfull eh, Niklas Lundqvist. Är du med mig? <gållt> jag är med dig, Tommy. Ja. <gållt> jag tror du skulle lägga på där efter en... Ja, det var på gränsfall men... <gållt> efter den gränsen inledningen, men ja Men ändå rätt spot on måste jag säga För jag, jag känner mig rätt Men jag, nu när vi kommer igång med det här Så tror jag att jag kommer att bygga till igen faktiskt Okej, va, bra, hur har påsken och sånt? Vi, vi har ju varit en vecka efter Med ett avsnitt nu på grund ja, av Sjukdom är... och... En sjukdom satte stopp, en, en, en, en liten Påskförkylning smög sig in här i eh, Det Lundqvistiska hemmet Så vi fick <skratt> <skratt> Vi fick skjuta på avsnitt två Helt enkelt, men <skratt> det kommer idag istället Kul, uh, men... Jo, det har, varit, det har varit bra. Här i Sverige så såg jag en, en, en, en svensk filmkändis i tunnelbanan. Okej. Okay. Uh, om jag säger sånger från andra våningen. En svensk filmkändis som från andra våningen? Ja, uh, han är väl inte en kändis kanske. Han är... Han är med i ett, kä andra... ett känt namn kan man säga. Ja, jag, jag tänker bara på Roy Andersson, men... Ja det är rätt <laughs> <laughs> Det var inte så <coughs>, Det var inte så glamoröst Han gick eh, Jag tror han kom från eh, tågcentralen där Eller tågcentralen Han gick och släpade på några väska där okay, jag tänkte han... att det skulle gå Gå och fråga lite om Sång från men <laughs> han, han spelar vinst in sin nya film Jag vet inte om han har börjat med den kanske Eller om den är i pre-production Men det är ett, i alla fall ett färdigt manus Sen vet vi inte om om det kommer vara som hans andra filmer att de kommer att vara rätt så, Vad ska man säga? S -s -ste, inte stela, men... Det ser alltid ut uh -huh. som en tavlet-porträtt-liknande hela tiden när han skjuter sina filmer. Och de väldigt långa scenerna också. Precis. Han har väl gjort ganska mycket reklamfilmer på, på sistone. Det är väl så han drar in sin, sina cash och finansierar sina långfilmer. Ah, sin ja, han jag gör reklamfilmer fortfarande. Jag kommer ihåg hans förra det var Jag, jag, jag. fan att jag såg något nyligen som... Såg ut att var hans stil. Eller så är det någon som har kopierat på det. Men... Ah, eller så är det han... Eh, vad heter han? Örjan Östlund. Eh, göteborgaren som gjort alla de här... Uh, Gitarrmongot och... och ah, ja, så, så han. kanske. Ah, om, han har ju också en liknande... Eh, visuell... Stil, ja. uff. <laughs> <laughs> uff. <laughs> uh, men påsken. Eh, har du sett mycket film? Eller har uh, du med och med och med och med Ja... <laughs> inte så värst mycket bra dock. Men... Eh, Uh, jag har lite filmer på gång Som jag har tänkt att se Som jag uh, Kanske kan ta upp i nästa podcast om vi har tur Okej okay. um, jag, ja, jag, i... jag har sett en film <laughs> <laughs> nej, Jag är på gång här <laughs> <laughs> Jag släpper kopplet <laughs> Ja du får ta och göra det för, ja. Men um, Ja jag har sett The Expendables kan jag säga Och det <laughs> behöver vi inte säga så mycket mer om jag har sett en annan film som är lite färskare, men den kommer jag att prata om lite senare. Ja, okay. Så, vad har du sett, Tommy, sen sist? Ja, jag har ju haft en veckas ledigt lov och jag har inte jobbat eller någonting, så jag har ju legat hemma faktiskt. Och jag, nu, nu sitter jag här med min användare från filmtips, att jag ska räkna ihop hur många filmer jag har sett under en vecka, och jag kommer fram till... 12 filmer! 12 filmer. 12 ja, det... filmer. Var det sämsta av dem jag såg var Another Gay Movie. Another <laughs> <laughs> ja, jag, jag vet inte. Ja, hur kommer det sig att du såg den? Vad var det som lockade där? Jag, jag tror jag var... Jag vet inte. Jag kom, jag kom hem väldigt sent en kväll. Kanske ur två tider eller någonting sånt där. Och när man är så trött så kan man inte se något så seriöst. Det tankeverksamhet. Nej, Bara precis. Något... Att man vill ha någonting som rullar. Och det var ju... Ja, det var, det var inte min någon topplist eller någonting sådär. Så, där, så jag, jag hyrde den faktiskt. <laughs> på någon ÖS, äh, Min eh, videoaffär som ligger här borta. så Vad betalade jag kanske för? Kanske två kronor eller någonting för att hyra på. Den var ju verkligen undan. Ja, det var ju ett, eh, inte bara titeln som eh, imponerade. <laughs> för det, utan det var väl själva framsidan på DVD-federalt också. Det var fyra nakna killar som sprang ja, ut. <laughs> den. Ja, dessutom så eh, var en liten variant av American Pies. Ja, fast är det? det är, är ja. <laughs> en bok Vad var det som den föll på, om man säger? Det. Ja, men, ska, ska vi verkligen gå så djupt på den här filmen. <laughs> jag kanske vi inte ska det, det, det kanske finns bättre ja, saker jag då. har ju mycket roliga filmer. Äh, vad var, var den föll på? Nej, det, det var ju bara tråkig och flamsig som de brukar alla de här eh uh, game movie och uh, vad heter det? Anad anad teen movie. För som heter väl Not Another, Another Teen Movie kanske. Ah, men. exakt. Men det är väl kanske samma fast det här är nog inte en paradig, den kändes ändå här, seriös komedi, som du sa förut en eh, American Pie fast med killar, det kände en eh, paradig och American Pie fast de hade bara killar, de Pajen var med och allting så var det eh, exakt samma scener egentligen det var någon, alltid de här, jag fattar inte varför de ska ha med de här scenerna när när föräldrarna kommer på dem när de gör som med snus i, i sitt sovrum. Och jag tänker, varför låser ni aldrig dörren. <laughs> Håller ja på med era ja, privata saker. Men oh, skit i samma de var ju som dömt för att bli sågad av mig. Ja. Så, så, uh, det jag vill jag gå vidare den. till är, är um, 4, faktiskt 4 som jag såg för några dagar sen. Som mm. vi pratade i förra programmet lite. Då ingen av oss hade sett den Har du sett den än, Niklas? Jag har inte hunnit men jag den, Jag vill gärna se den faktiskt jag har blivit, Om jag går på bio de närmsta dagarna så blir det Screen 4 mm, Och det tycker jag verkligen att du ska se också faktiskt, För den var riktigt jäkla bra Och jag vet inte, det går inte att prata så mycket mer om Screen 4 Utan att liksom avslöja någonting som den är ja eftersom den, den spelar ju mycket på att alltså, vad är det här? L Leta mörkluedo och grejen, mm. kan man ju säga att det är, och sen eh, nu, nu tappar jag mig helt bort att den har ju mycket så här filmreferenser till eh, andra film, skräckfilmer och sådär, så det är väl tråkigt om man sitter hela filmen, men det jag kan säga ja. är att den är riktigt bra, den är, den är inte bättre än första filmen, men den, jag vet inte om den är, jag gillar ju tvåan också jag vet inte om vilken som är bäst av de två, men den hamnar någonstans däremellan, det är en riktigt bra film jag tycker man ska se. Om man gillar screenfilmerna och sånt så ska man se den på bio, verkligen en lätt bio-värd, sevärd film faktiskt att betala för. Och okay. det är en lätt film jag ska köpa också på DVD när den kommer ut. Eh, och det, det som gör den här filmen så jäkla bra det är att den, som eh, verkligen Scream 1 och 2-filmer, att den driver mycket med sin egen genre och sånt där. Bara att nu har det väl hänt att det eh, utsbätts tio år senare, sen sista screenfilmen gjordes. Och nu är det att det, ja, det finns ny media och den används lite på det här vad ungdomarna använder för media just nu att det är Facebook och det är mobilkameror och allting så här, att man kan eh, nås var man är och sånt där så det spelar lite på det utan jag vet inte, jag kan inte gå in så mycket djupare så utan att det blir <laughs> spoiler på det här känns så. men den är riktigt bra den är, den är rolig som bara den jag, en sak som in, det här är inte spoiler eller någonting så här men öppningen på Scream 4 är nog det bästa jag har sett på väldigt länge någonting. <skratt> nej, nej, inte det bästa jag ser på, men väldigt länge faktiskt. Det är en... väldigt länge. Jag hade riktigt kul de första tio minuterna. Det var twist på twist på twist redan innan de tio minuterna första filmen. Och... Ja, jag vet jag älskar ju öppningen. Det, den förlorar lite sen i mitten av filmen någonstans så att det blir lite upprepande kan man säga att den blir. Men eh, sen tar den igen i slutet igen, tycker jag verkligen. Eh, den, den driver väldigt mycket med... Eh... Som, som de andra screenf screenfilmerna gjorde äh, Andra skräckfilmer Men nu är det med att den hoppar på äh, De nya skräckfilmerna äh, Som SAW-filmerna Och äh, mo moderna skräckfilmer Som har gjort remakes av andra filmer Som äh, The House have, have No Hills Eller vad fan heter den nu? Äh, <laughs> The, hills... The Hills of Ice eller? The Hills of Ice heter den uh. <laughs> <laughs> Och alla andra Ja, liknande skräckfilm från 70-talet Men den, den är ju skit, skitbra verkligen Och man märker verkligen att det är Kevin Williams är tillbaka nu, han som skrev manus för ettan och tvåan. Att det det, det kaffar perfekt, verkligen. Och jag, hoppa, jag hoppas verkligen att jag får se en eh, Scream 5 och 6. Jag bangar inte, jag tycker det är skitigt <laughs> med de här filmerna. Får man fråga hur, hur du bara åt för att se den? För vi nämnde ju förra avsnittet att eh, den inte gick upp på bio i Japan. Ja, eh, det var faktiskt en eh, specialvisning faktiskt som jag fick gå och titta på. Aha, det ja, var kul. Ja, det, ja, det, ja, det var verkligen tur faktiskt som jag fick hänga på. Så det var kul. Ja. Jag vet inte om det var typ att de så här provvisning, att de fick kolla hur eh, audience reagerade om någon världskabill eller in inget Hur verkade publiken reagera på? Filmen? Ja, vä väldigt dåligt tror jag faktiskt. Det var, <laughs> jag tror de har, de, de har ju, som sagt inga kanske referenser till alla de här skrikfilmena från väst och sånt där. Att de Nej. förstår inte dem. De, de skämten de, Jag tror de bara ser den här filmen som en vanlig Vanlig skräckfilm en van, Precis, vanlig spl, splatterfilm liksom. uh, Men, Ja, då eh, faller ju då faller lite poängen med Scream om, om, det skulle, om man skulle ta bort alla roliga referenser Och precis smarta manuset Så då går ju skämten lite över uh, huvudet på Japanerna i det här fallet Verkligen Men jag kan så också det, säga att uh. den är, det är mer kills i den här filmen Än någon annan Screamfilm Och det är sjukt mycket blodigare Oh. Så det är ju. Mm. Mm. Mm. <laughs> <laughs> Men eh, be betygsmässigt, det jag, jag, jag jag glömde jag att säga till dig när vi startade det här programmet. Vi, jag har kommit på ett betygssystem. Du får ju säga bra eller dåligt om du tycker om det här. Men okay. för 1 till 5 så hade jag en eh, skala mellan 1 och 3. Och då säger man, köp den, hyr den, skit i den. <laughs> och köp den. Och kö köp den kan vara lika med se den på bio då. Precis. Okej, okay, så. So... Tre bäst och ett är sämst, som roligt Ja, alltså det blir ju en skala på... Och jag tycker väl det är så man eh, kan referera till filmen att Köp den, eller hyr den. Eller... Okej, okay, ja. Och jag säger Screen 4, köp den. Slash, Uf. se den på bio. Kutsch. Kutsch. Ja. Själv Det går, går ut starkt här. Och nu <laughs> kommer vi att dra ner lite här på kvaliteten. Okay. <laughs> För nu... Eh, jag har nämligen sett... Eh, Uh, nu måste jag kolla titeln här, Red Riding Hood som då är en uh, ja, man skulle kunna säga att det är en Twilight-version av uh, Lilla Rödluvan med uh, den i och för sig ganska begåvade skådisen Amanda Seyfried från uh, serien Big Love som spelar då uh, Rödluvan uh, och ja, den handlar ju om då uh, ett litet samhälle då på för i tiden när de har problem med en varulv som kommer att är mellanåt här och döda lite folk. Och hon, huvudrolskaraktären Villa Rödluvan, hon har ju då två stycken killar som hon försöker välja, välja mellan samtidigt. Så man drar ju ena lite paralleller till Twilight och uh, uh, den kärlekshistorien där. De, de, de, förlåt att jag jobbar det, men det är väl ändå Catherine uh, Hardwick som har Hardwick listit, uh, Hardwick. det? Är samma, det är samma regissör. Så som det är, Twilight precis. Som Twilight. Så det är kanske inte så konstigt att man känner igen vissa drag här och där. Sen så gjorde de Lords of Dogtowns, tycker jag. Den har jag faktiskt inte sett, men det, det är väl med Heath Ledger, va? Eller? Ja, precis. Mm -hmm. Sk Skateboard-filmen. Uh, Sk så den är ju. Den är väldigt snygg filmen det, Den ser ut lite som Sleepy Hollow tycker jag i eh, det Miljön Det visuella eh, Men eh, Tyvärr känns den ju Ganska platt I övrigt Det är, det är ganska tama repliker eh, Väldigt fula Specialeffekter, vargen är inte den Den bästa <laughs> Det mest övertygande varulven man har sett På bio Mm. Um, och uh, det, det som är lite roligt med filmen är att uh, Det är lite så också Som ett mysterium, ungefär som Scream Att det är då är, de kommer fram till Att det måste vara en av byborna Som är den här varulven mm. som, uh, som dödar folk Och då blir det lite ett mysterium när de ska försöka Luska reda på vem det är <clears throat> Och uh, en annan bra grej Med filmen är att uh, En av mina favoritskådespelare Gary Oldman Dyker upp ungefär halvvägs och eh, som någon slags eh, varusjägare och kom in och börja gorma hit och dit. Och, och han gör väl ingen speciell bra insats egentligen kanske. Han gör sin vanliga skurkroll kan man säga från Leon. Hur besviken? Jag, är, jag hade inte så höga förväntningar så jag kan inte påstå att jag är så jättebesviken ändå. Um, den, är, den är lite smårolig ändå tycker jag att se men... Uh, det faller lite på att mysteriet det är ganska lätt att äh, luska ut. I alla fall så hade äh, jag inga större problem med att förstå hur det var tänkt med, med okay. <laughs> det, det är en äh, screenfilm för de mindre kanske? Ja, för de lite yngre, för de som vill ha lite en liten kärlekshistoria. En liten gammaldags kärlekshistoria också med en tjej som väljer mellan två killar. Så här, en lite farligare kille och en lite tråkigare kille. Vem ska man välja? Tommy eller Niklas. Niklas. <laughs> Farliga Tommy och den snälla Niklas. Uh, <laughs> ja, det är så. <laughs> ja. och ytterligare en, en Twilight-referens är att um, uh, Skådespelaren som spelar pappan i Twilight spelar pappan även i <laughs> Red Riding Hood. <laughs> så, ja, det är sjukt. Alltså. Det är helt, helt sjukt. Men, men är det en likhet? Jag, jag vet inte, när jag tittar på trailern på den här filmen så och själva historien, hur vad den handlar om alltid, så tänker jag så sjukt mycket på The Village. Känner du någon, ja, känner du någon likhet? Titta alltså, på, såg den här filmen. Det var faktiskt inget jag tänkte på när jag såg den. Ja, okay. Men om man ser, om man ser bilder, och man ser de här när hon går i en röd kappa, så då förstår jag helt klart eh, vad du menar med The Village. Ja, här, jag tänker att det är en liten by i skogen. Och det jo, de det är en är... liten by, det är i och för sig. Fast... Eh, Handlingen är ganska olik då. Skulle jag vilja påstå. Okay. Och, uh, uh, det finns ingen lika galen twist här i slutet som du gör på The Village. <laughs> <laughs> det är, sämre. Det kan vi kanske lämna där hem. Ja, twist-mannen M. Night Shyman. Ja. Uh. <laughs> <laughs> men men, men äh, får jag fråga, var, var, var, var, gick du och såg den här på bio? Uh, nej. Det blev på annat... På annat sätt. Okej. Okay. Och ja, om vi ska ta och sätta betyg så. Eh, jag kan säga att jag lutar lite mellan en två och en etta faktiskt. Okay. Jag, jag skulle nog ändå säga att det blir en två på Red Riding Hood. den Man kan hyra den. Eh, alternativt ladda ner den då på lagligt sätt förstås. Vi, vi ska inte uppmana till något olagliga. Metoder här på podcast Verkligen inte Stöd det Stöd, filmmediet Allt man ni kan Precis Ja, då har vi det. Red Riding Hood ja. En tvåa En tvåa en Hyr den Om du har tid ja. Precis Ork Och lust Ja, innan vi Går vidare till det Så vill jag bara säga lite snabbt också Att jag har ju sett eh, eh, Coppolas Senast Nej, det är väl rätt så gammal Är det inte det, Niklas Somewhere Pratar jag om såklart Ehm... Uh, somewhere... Den ja, hade... den är väl ett par år på nacken. Ett par år? Ja, eller? Den kom väl ut uh, för förra året? Var det förra året? Eller i vinteren så kom den ut, tror jag. Kanske. Ehm... Um... Nej, den kanske är sj sjukt gammal. Den ut... Den är, den är inte sjukt gammal. Jag tänkte bara att den kanske var... Säg att den var kanske två år gammal. Ja, 2010... Jag har, jag har ingen datum här. Jag tror att den kom ut i Sverige... Jag, vet, eh... jag försöker kolla nu på IMDB här. Det här måste vi kolla upp. Ja. Jag vet att den, när jag var i USA i december 2010 så var den uppe på biografen där, samtidigt som True Grit. Men eh, du, yeah. min lilleborsa sa att se inte, den här, den är skit! <laughs> Men Vilket du jag fullständigt håller med om faktiskt. Jag, jag vill bara okay. säga att om Sofia nu lyssna på det här just nu så vill jag bara säga att hon är Världens. Att du är världens jävla överskattad. Jag vet inte om hon är världens jävla överskattad egentligen, men. Jag, jag tycker du, du, du har gjort. Låts en translation var skitbra. Varför ska hon göra en exakt samma film eh, egentligen med exakt samma tema? Det känns som antingen så känns det här som en uppföljare, eller så känns det som en prequel. Och jag vet att jag hade ju. Nu, nu betalar jag faktiskt pengar för att se på den här på bio. Och jag hade aldrig. Och kunna ha gjort det igen om jag visste att den skulle vara så här jävla dålig. Att du betalar pengar för att se Steven Dorf spela och i 20 minuter med sin dotter det är ju helt sanslöst det är, det är bortkastade pengar kan man säga. Det är riktigt bortkastade. Och den, jag jag, jag kommer ihåg, eller jag kommer ihåg, det var inte så står hon som jag såg, men den här scenen såg, och så står någon spelar här och så vinner Steven Dorf och ja. Och så blev, jag vet inte, hon blev inte inte om hon går sätter sig i soffan och titta på. Sen får du se, följa Steven Dorf när han spelar en tillåt på och fast på hard. Och så kör du igenom den på hard, och så förlorar han Och sen säger: It's really hard and hard. Och, så, <laughs> <laughs> <här> och det är det enda han säger. Liksom. Hela filmen går ut på att du ska säga så, så få repliker och så få meningslösa publiker, repliker som möjligt. Och jag vet inte. Den, den, den känns så sjukt jävla även pretentiöst. Alltså. Mm. Och jag vet inte vad hon ville ha sagt, men jag tycker skit dålig. Hon kanske försökte göra en till Lost in att folk... Få, vad, vad heter det? Fått lite hybris i sig eller något Ja, det är, låter det verkligen sånt. Ja. Nej, jag säger det här är fan det sämsta jävla skit jag har sett på riktigt jävla länge. Jag, jag gillar Coppola innan, jag älskade Lost in jag gillar trots Lost in Treslaje fortfarande. Jag Virgin att... Suicide är också väldigt bra, tycker jag. Ja, jag tycker den är helt okej, okay. men jag, det är ju det här att hon har... Så en jävla... De kör sin grej med uh, indie-soundtrack. Hur, uh, hur är soundtracket? Ja, men det, det, det är ju The Phoenix som gör soundtracket i den här filmen. så är ju andra låtar med såklart sånt. Men, uh, ja, ja, men, det, det ska vara så jävla indie, det ska vara så jävla svårt, det ska vara så jävla petto. Så man man krägs nästan av det. Liksom. Lost in Translation var ju, vann ju på det att den var lite speciell. Att den ut, alltså miljön var ju rolig att den utspelar sig i Japan. så. Det, mm. det var, kul för miljöns skull, men nu gör den exakt samma sak på att den utspelar sig Los Angeles, santar jag det, och sen åker de till Italien, och då blir det verkligen Lost in Translation två över hela. Han går med på några gameshow, Steven Dorf då, och, och, och förstår inte vad de säger, alla pratar italienska, frågar honom på knaka engelska, och jag vet inte jag tycker det är så jävla dåligt <här> alltihop, jag tycker det är skit jag, jag säger mellan ett, två tre så får den här etta skit i den här filmen du kommer ja. släng på tid faktiskt. Inte ens, okay. Du behöver inte ens hyra den, då kan du hyra... Jag Red Riding Hood hellre. Jag tror mer på den faktorn <laughs> faktiskt. Boykotta Sofia koppla. Våga, vad fan var... var, var tuff. Så ja. emot henne. Det där var ord och inga visor. <laughs> jag vill Upprörliga. <laughs> Upprörd. Men men, det är lite kul. Men, då har vi, det är lite roligt för då har vi en... En film som har fått en trea, en film som har fått en tvåa och en som har fått en etta. Precis. Vi sprider ut det lite över betygsskalan här första eller andra avsnittet. Jaha. Vi kan ju dra en liten snabb eh, resumé av hur, hur det var. Vi har Scream 4, mm. en trea, en köpt den. Eller mm. slags den på bio. Och sen var det... Eh, Red Riding Hood som fick en lite tveksam tvåa men eh, vi konstaterade ändå att... Eh, den är ändå värd att hyra och att eh, se om man gillar genren och... Eh, ja är intresserad. Ja. Och som sist som vi pratade om just nu var det Sofia Kopplas Somewhere där hon verkligen har grävt ner Steven Dorf karriär nu i någon grav Utanför var <laughs> den sista klicken i kistan. Kan man säga. Ja, verkligen. Han är han är körd nu. Det hoppas jag att hon också är. Det är mm. rätt så tråkigt Steven Dorf. Han är rätt så duktig tycker jag ändå som skådespelare att hon var tvungen att fuck upp det. Det var som Ben Stiller nästan höll på att göra med Jim Carrs karriär med Cable Guy. <laughs> Bra för det Men eh, Niklas, jag tycker vi ska ta en liten eh, paus Och lyssna lite på musik Bra idé, Tommy Okej okay. Här, vi ska gå vidare till, nu, till lite nyheter då skvaller som Niklas gillar så mycket. <här> men är, är Har du någon nyhet på <här> bordet, <här> desken framför dig? <här> <här> jag ska kolla. Nej, det hade jag inte. Oh, Nej, men för... jo. Uh, oh. Jag tycker väl mest att det är spännande att fler och fler detaljer kring Quentin Tarantinos western -film börjar dyka upp. Mm. Vad vet vi egentligen om den här? Förutom att man har hört, hört eller sett någon bild det är det till och med, på ett Final Draft, framsidan. Ja, precis. Som såg ut som det var en sjuåring som hade skrivit. Mm. Men det, det är ju det som... <laughs> är så han skriver det. Quentin skriver ju alltid sina manus. På framsidan skriver han alltid med sin egen handsid. Mm. det var ju därför alla trodde att det var en riktigt då, att det inte var någon fejk. Okej. Okay. Men man vet inte om det är någon... Nej. Han, är det han har ju inte kommenterat vad jag vet. Men nu, nu sprider ju ryktena som bara den på internet. Vad va, var det skulle heta? Kommer du ihåg det? Django Unchained. Det ska vara en film. En vildvästenfilm, precis. Ja. Och det är tydligen ska Kristoff Waltz som... Fick en Oscar för sin roll i Tarantinos Inglourious Basters Ska ha en roll även i den här filmen Och eh, det ryktas om att eh, Will Smith ska vara aktuell Och även Samuel L. Jackson ska, ska vara aktuell för den roll Surprise! Ja, Samuel Jackson är ju, jag, jag älskar Samuel Jackson, tycker han är jättebra Men Will Smith känns som ett jäkla... Jag vet, det skulle, om, om det nu skulle vara sant det där ryktet så skulle ändå vara kul att höra hur, vad Quentin inte ja, dig Ja, hur han har tänkt. För det är en ganska ologisk äh, casting där med Will Smith. Fast Men äh, man har på honom. För, han har överraskat för Quintin och lyckats med. Han har en fingertoppkänsla ändå som man, måste, man inte ska underskatta. Ja, verkligen, det håller jag verkligen med. Han, han var väl den som hittade det, Christopher Walls också? Eller han, ja, han var ju i princip okänd innan ja. in Boris Buster. var vi bara kände i Tyskland innan, här behöver igen jämföra Tyskland. Nej. Från... Någon, från Österrike, Österrike. jag. Ja. Så, nej, jag vet Jag är ju sjukt peppar på vad det här kan bli för någonting. Men den ska vi inte ha premiär förrän 2013 eller någonting. Så det... Ja, jag tror det. Så det. Vi får nog vänta lite på den. Ni får lyssna på avsnitt. Och... Ja, <laughs> ja, vad blir det? Ja. 300? Då kan vi prata mer om Ganga ja. Nej men vi försöker väl hålla oss så mycket update som möjligt på det här För det är väl en jäkligt helt nyhet tycker jag Jag gillar ju Quentings filmer också så... mm. Lite överskattat var Den senaste Nazi filmen förstås Men ja det, Okej okay. det, det <laughs> Har vi något mer då? Din, din favorit skådespelare. Du tänker på Arnold Schwarzenegger? Ja, men. <laughs> han, eh, han ska ju ge upp politiken nu Eller han får inte sitta längre nu som guvernör i så nu var han beredd att göra filmen. Han vill göra, gärna göra action har han sagt <skratt> eh, Trots att han är uppåt, Han är väl över 60 nu tror jag Ja han är 63 år 63 år mm. eh, Men han menar att han kan fortfarande göra action I flera år till, det är inga problem han, eh, han tränar ju Som synes så det, <skratt> <skratt> här tror han. Fast frågan är det är lite intressant för innan han, Arnold, gav upp skådespeleriet för att uh, ge sig in i politiken så hans senaste filmer gick ju väldigt dåligt. Allihopa egentligen. Det var inte mycket mycket hits där. Inte. Och vad var det innan? Collateral var, var det väl? Collateral. Det var collateral. collateral Damage. Damage, precis. Det var End of Days. Uh, klappjakten. <laughs> jag har inte sett Klappjakten faktiskt uh, Jag tror den enda uh, den som jag, jag tycker vi kan hyra den ändå Nej, jag vet inte. Nej men vad var det mer Batman och Robin som Mr. Freeze uh, Sjätte dagen right, Och sen så Terminator 3 det Var väl det sista han Gjorde kan man säga innan Ja. Uh, vad heter den andra filmen mm. mm. Och kan hon glömma När han har det här giväret som någon slags X-ray Ja uh, det är Eraser Eraser så heter Ja. <laughs> nej, nej, det var mycket skit faktiskt. precis. Men nu har han eh, faktiskt signat upp för nästan... Och jag vet inte hur mycket som är sant egentligen, men jag får i alla fall nästan fem filmer han signat upp för. Ja, det ryktas om det i alla fall, att han har väldigt mycket på gång. Bland annat eh, ja Termin fem. Precis. Termin 95 eh, ryktas han... Eh, mm. det, det står ingenting på IMDB om att det, det är bekräftat, men... Eh, men Enligt, enligt, ja. enligt deadline-tidningen och så är han redo att skriva på för två stycken nya delar för Terminator mm. Vars även Justin Lind ska vara regissören för Femte filmen i alla fall. Som även har ju nu. Med, Vad fan heter de här? Fast and Furus-filmerna har man gjort tre stycken. Okej. Okay. Och jag har... kän, kän, känns ju sådär. Jag har ju inte sett en enda Fast Furious-film faktiskt Men jag hörde att nu den senaste Furious 5 heter den väl Ska vara riktigt bra actionfilm Att det ska vara den bästa Kanske inte säger så mycket egentligen Och nu var jag själv sugen på att Springa ner någon dag och hyra alla fyra filmer Och sen dra sig den här på bio Ja Låter därför massigt Ja Se vad Jastelinn går för. Men jag har hört att budgeten för filmen ska vara 150 miljoner kronor. Och då är inte varken Jastelinns eh, lön eller Orlunds lön Inräknad 150 miljoner dollar. Kronor Kroner. kronor, kronor. kronor? Ja. ja. Det var inte så mycket ändå tycker jag. Nej, det är, ja. <laughs> jag <vet inte. laughs> Nej, du kanske inte är någon avatar. Men jag tror. Ja, det är ett Sen blir det ju sjukt mycket för. Arnolds han är ju på ut som bara Den och Jastolin ska väl också ha sina pengar Så det blir mer än så Jo, det är, sant. det är sant Jag vet inte vad, vad, vad som där 150 miljoner Om det är bara specialeffekter Eller om det är crewet också mm. Men det är ju inte bara Terminator Det är även det går rykten nu på att Universal har skrivit ett äh, Manus för äh, Twins 2 <laughs> <laughs> Som äh, faktiskt ligger i förhandling Med Danny DeVito nu Och Arnold Schwarzenegger Men äh, Ja vad, vad säger du om Om, om sneger tackar ja till Twins 2 och den du vet? Är det någonting du går sig se på bio, eller? Uh, tveksamt, men uh, det skulle ju ändå vara roligt att se. Är de pensionärstvillingar då, eller vad? så blir det någon grina gamla gubbar stuk? Ja, på... jag, undrar vad, jag undrar vad det ska handla om i sådana fall. Att han får tvillingar då, att det blir där. Twins 2 och så har han två stycken ungar i, i magen. Men det är ju Junior. Ja, ah, det är Junior! Jävlar, nu blandar jag ihop dem. Men, <laughs> <laughs> Men det är samma skådis Precis. <laughs> du kan göra någon så här, en merge med de filmerna. Så här. <laughs> junior <Nej>. Twins, Junior. Twins 2. Ja, jag vet inte om det är så lockande. ja <laughs> Nej, jag, jag vet inte. Jag är inte sugen på den alls. Men jag, jag tycker ju om eh, den du för oss förstås väldigt mycket. Jo. ja Om vi ska gå tillbaka till Terminator, tycker du att vi behöver en femte, terminator film efter Salvation. Jag, jag hör ju inte till den här publiken som håller på och att gnäller att sätta stopp på uppföljarna. Liksom, det är nog till exempel Safilmer och sånt där vi är många som gnäller att man har gjort för många filmer. Jag tycker ju bara, det är väl bara kul egentligen att man gör filmer. Sen om de är dåliga eller bra, bra hoppas man ju såklart att de är. Men. Mm. Det är helt upp till produktionsbolag Jag känner att då får jag göra exakt vad de vill de, Det påverkar ju inte mig som person eller någonting de, de för, för mig förstör de ju inte de andra filmerna Om de skulle nu komma upp till en Terminator 20 Så tycker jag fortfarande att Terminator 2 är Precis minst lika bra Ja, så jag, faktiskt Jag ser vad kör på Va fan, det, jag, jag kommer ju gå och se det så. Jag kan då komma på ett undantag Känner jag att äh, äh, Efter att ha sett Matrix Reloaded Och Matrix Revolutions Så tycker jag att den första filmen har den har tappat lite av sitt lyster på något sätt. Ja, Men det där är ju nästan att de, de, de sitter väl nästan ihop som en hel enda stor jävla film. Det känns som alla tre filmer är. Nej, jag tycker att lite... ett, ettan ändå äh, känns, den skulle klara sig som en fristående. Ja, verkligen. Det håller jag med om. Två och trean sitter mm. ju väldigt tätt ihop. Men äh, ja, Nej, jag vet inte, med Turbinator-filmerna, det är Ettan och tvåan är ju en klass för sig, tycker jag. Mm. Trean tycker jag är faktiskt inte så himla dålig som folk vissa har sagt. Den är hyrbar. Den är klart hyrbar. Mm. to Salvation tycker jag däremot är mm. ganska dålig. Ja, jag tyckte inte heller att den var. Vilket var väldigt syndigt. Som... Ja, för spelaren ju... Christian Bailey är med och... Christian Bailey med och... Avatar, snubben i rullstol. det vad det är. Ja, hur kan man... Hur kan vi tappa namnet också? Du är ju bakfull och klockan är sent här. Så. Ja, vi får komma till det. <laughs> Om du vet namnet på den jävla skådespelaren så maila till TommyFilmarNiklas at gmail.com Du visste inte att jag skaffade en e mailadress till oss nu. Underbart. TommyFilmarNiklas Och så... Kan du skicka in vad han heter? Vi, egentligen kan vi bara gå in på din DVD, men det känns som... En liten tävling blir det nu. Ja, det blir en liten tävling. Ja. Vem blir först? Med? Precis. <laughs> <laughs> Sam Worthington heter han förut. Nu <laughs> <laughs> började de inte skriva in. <laughs> Va, Vad sa du, vad heter han? Sam Worthington. Ja, ja Sam ja. hade jag... Ja. Sam... <laughs> men, de, men när du såg Terminator 3 och 4, de har vi ändå inte påverkat inna, eller. Nej det har ju inte det, det är konstigt för jag tycker fortfarande att 1 och 2 är hur bra som helst Det är två av de bästa filmerna någonsin i min bok Men eh, konstigt nog så har Salvation, den har inte påverkat vad jag tycker det Kanske är för att det är nya skådisar och det kändes som en nystart start för mm. Terminator-franchisen Medan eh, Matrix 2 och 3 där är ändå samma skådisar och samma story Som liksom, ja det är väl något no no, Salvation skulle ju bli en ny Början till en ny trilogi men Det verkar inte som det blir så Nej den gick inte så bra tror jag faktiskt ja, Det var väl en besvikelse Ja, uh, Jag kommer inte ihåg någonting kastigt, men... Från den filmen faktiskt Nej det är inte värt att lägga på minnet tråkigt, faktiskt. Och Tråkiga miljöer var det Allting, allting var ju redan ja. förstört så Det, liksom, det fanns inte det fanns inte så mycket att göra Nej, Nej då ska du lämna det Är det något mer du vill säga om det här Nej, men vi, eh, vi håller oss uppdaterade kring Arnolds planer här på... Och vi är väldigt sugna att se vad han kommer göra här nästa. Det skulle bli kul också att se... Sa saknat ja, det är... honom har vi gjort. Jag har vi faktiskt gjort. Barnhumshjälte har han varit faktiskt för oss. Ja, för oss alla. På ja. drivbänksvägen. <laughs> <laughs> ja, sen... Jag har ju bara en nyhet till här. Eh, det är ju att eh, de här två Catfish-killarna som har regisserat filmen Catfish... Två eller är tre stycken från New York. Två kanske mer. Två killar, tror jag. Och sen en fotograf de har med sig hela tiden som är med på det mm. företaget. Skitsäm, de två har ju... De är väl bröder, tror jag till med de eh, Har ju nu designade för att göra... Vad heter det? Paranormal Activity 3. Just det. Och eh, ja, du har sett Catfish. Jag har sett Catfish. Och eh, därför tycker jag att... Ja, de har ju den här doku-känslan i sina produktioner som gör att deras uh, uh, det känns som ett intressant val till att uh, göra en ny Paranormal Activity-film. Mm. Det kanske blir en liten ny spin på konceptet så att ja. det inte bara blir samma som exakt samma som de två första. Jag, jag gillade ju första filmen som var den jag tyckte den var riktigt bra, originell och allting. där. Men an andra filmer var det, tyckte jag verkligen inte om. Okej. Riktigt... Jag vet, det känns också som en bara inte ett remake Men att det var en upprepning på samma grej det var, det var Bra slut var på den har jag var. Sen. Okay. Var det, du har inte sett andra filmen? Jag har inte sett den, jag har ja. inte vågat Okej okay. <laughs> <laughs> Det var vi som såg det tillsammans ja. Vi såg första filmen tillsammans i Tokyo och Det var en eh, ryslig upplevelse faktiskt Det finns ju en eh, Tokyo remake eller remake, Men en Tokyo alternativ också till andra filmer så. Som heter Panorama Activity Tokyo som ja. utspelar sig i Tokyo. Den har jag dock inte sett faktiskt. Men det kanske blir att ta tag i den. Japanska skräckfilmer är ju väldigt väldigt bra tycker jag. Så... Mm. Får se vad det ja. Jag vet inte, vad tror du om det här? Trean? Det du sa det ju nyss förstås. Men... Jo, jag, jag, jo, men jag tror att det kan funka. För tvåan, tvåan var ju en hit. Även den. Och de är ju billiga att göra så jag förstår att... Jag är i och för sig lite äh, orolig Att det här blir ett, som ett so Sov-franchise so mm. Där För jag känner att man kan inte göra så många varianter På temat att det kan bli sju stycken Paranormal Activity Det <laughs> äh, känns ju inte så kul för mig. Jag, jag säger producera på bara Utifrån de oh. sju stycken jag, jag kommer gå och se Du ja, har ju sagt att äh, du kommer se allihopa ändå Även om det kommer 20 stycken så. Ja, Jag har ju sett alla sovfilmer Jag har ju stött dem som var den Jag tycker inte de är så jävla bra den senaste men det är, det är någonting som inte, är kul att titta på. Det är, det är skön mm. underhållning när man är lat och faktiskt. Ja. Och, ja. ja. <skratt> Enough. Men Enough. har du något mer? Jag har inte så mycket mer på Nyhetsfronten faktiskt den här veckan. Hushta, men då ska vi då kasta bort det här jävla pappret och så klart. Sådär. Då ska, ska vi... Vad sa du? Ska vi köra en paus och köra lite musik? Ja, det tycker jag verkligen kan. Okay. Vi tillbaka då, då med Tommy filmar Niklas och... Ska vi börja avrunda nu Niklas, var det tänkt? Så var det tänkt. <laughs> men, men, men innan det så har vi vårt... Eh, veck, eh, veck, Kanske man. vårt populär, populäraste inslag. <laughs> blev jag vi har fått mycket mail om det. <laughs> <laughs> okay. eh, Trailerquissen, där jag då Just... spelar upp en trailer som du bara kommer att höra via... Ljudet då bara Du kommer inte få se några bilder eller något sånt där Så ska Nej. du försöka komma på vad Filmen heter Och du får extra poäng också om du kommer på Vad någon skådespelare heter Och du får poäng. ännu ett extra poäng när filmen gjordes Oj, oj, oj. Tre poäng kan jag så få Ja, det vill, vill säga att om du kommer på när filmen gjordes så får du Tre, tre poäng om du, mm. kommer, om du säger någon skådespelare så får du två poäng Okej okay. Filmen titel ett poäng Nej, jag vet fan. För försök grabba på så mycket kan du kan när du kommer på vad det är för någonting, om du nu gör det. Det kan vara svårt Okej. Okay. Okej, okay, är du Jag är beredd. Då kör vi om. Yes. This is Chet. You remember me, Chet Ripley? How are you doing? This is his family. You can run around here naked as a yeah. bear not worry about running into anybody. This is Roman. What a gas. Ha! Sticklat! Att du tog den! Det här är ju en gammal klassiker. <laughs> I alla fall på dybingsvägen så är det... Ja, den, på, den svenska titeln är väl Vrålet från vildmarken tror jag. Precis. Och den engelska tit titeln... Eh, vad fan var det är det The Great Outdoors? Nej. Jo, jo, jo, du har det. Är du rätt? Ja, och då har vi vår Dino faktiskt. En av våra favoritskådespelare från barndomen då. Med John Candy, du tänker på? Ja. Jag, jag, jag, jag älskar honom när jag väl liten. Det är fan du och Oro också. Det tror du att du är som introducerade mig till honom, faktiskt. Ja, det, det är mycket möjligt. Han var en äh, personlig favorit. Ja. <laughs> Ja, vad sugen jag blev på att se den igen nu här. Ja, det är riktigt bra. Eh, favoriten är, här filmen är lätt de här tvättbjörnarna som... <laughs> ja, <laughs> <badaliserar> utanför. Ja, hon <laughs> <laughs> är, eh. ja, den är är den från... 89, 88? Någonstans ja. där kanske? Ja, 88. 88? Det du... Jag garderar med där lite. <laughs> <laughs> äh, du, kan man ha en full pot? Alltså, vad var det som du eh, fixade på vad, när du fattade att det var... Från eh, alltså jag kände igen eh, Jag hörde ju John Candys röst Då och tänkte ah, Okej, okay, John Candy, men vilken film är det? Han har gjort många Bra eh, Men så kände jag igen eh, Karaktärsnamnen för han Och eh, Dan Aykroyds mm. eh, då? kommer kom jag på det ah. så Det är äh, imponerande det. Jag vet inte själv om jag skulle kunna ta det Mm Nej, för nästa gång du kommer hem till Hesseby så får vi köra ett John Candy Marathon, tycker jag. Ja, det ska vi lätt göra, faktiskt. Det tycker jag. I mm. Men bra, då fick du röret. Då börjar vi avrunda då. Och nästa vecka, vad händer då, Niklas? Då kommer vi ha en superhjältespecial. Det är många filmer på gång nu här. Green Lantern, Thor, Captain America, till exempel. som kommer. X-Men som kommer nu här i sommar och eh, resten av året, så vi tänkte ta och gå igenom alla de filmerna Och med oss har vi en eh, slags specialist på de här eh, Marvel och DLC superhjältarna då, eh, vår gemensamma vän Emilio Spinetti Just det. hoppas vi att han kan vara med oss han har ju sagt själv att han kommer vara Jag blir... har lovat att dyka upp men det kan man kanske inte lita på i <laughs> så fall får vi hoppa det superhjälta avsnittet till någon annan gång men, men nej, ja. nej, så ska vi säga. Det, det kommer lätt bli nä nästa vecka och sen såklart så kommer det bli nyheter och eh, såklart trailerquizet precis och förhoppningsvis har vi sett någon ny film som vi kan prata om också ja kanske Twilight 2 eller någonting sådär, som <laughs> ja, vi hoppas på det ja uh. men då får vi tacka för oss då mm, Tack för den här gången ja, Tack tack Hej Hej